اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم مسئلهم کمسل اللذی استوقاد نارا فلما اضاءت ما حوله الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا يبصرون سم بکم من عمی فهم لا يرجعون مقصد ده سورة بقراء بیان ده سلور و مسئلو اول مسئلہ ازباد ده توحید دا, دا سابی تول چا اللہ پزاعت او صفاتو کی یودیم دریم مسله از بعد د رسالت دا داسه تول چې الله هميشه د لپاره پیغمبرانو را لګري دي د مخلوق د خیر لپاره دریم مسله په دې صورت کې جهاد فی سبیل الله او څلورم مسله په دې صورت کې انفاک فی سبیل الله صورت په څلور برخو کې تقسیم دي اول برخه سل آیاتونه دي په دې سل آیاتونو کې اول مسله چې از بعد د توحید د بیانېږي دویم برخه یوسلو واو یا نهواله 2352 پوری ده پدې کې دویمه مسأله ازبادت رسالت ویانيږي او دریمه برخه 240 یوسلو واو یا ده دویمه برخه یوه نهواله یوسلو شپګه ویه پوری ده دریمه برخه یوسلو واو یا نهواله 2352 پوری ده کې جهاد فی سبیل الله او څلورمه برخه 240 پندوس نهواله تراخره پوری ده پدې کې انفاک فی سبیل بیا دا ول ایسه چسل ایتونه دا کې دري باب اول باب شل ایتونه ده شلو کې اولو شلو ایتونو کې بيان کړ د دري وډلو هاغ دري لې چې بصورت کې مختصر بيان شوی وي اول لړالمومنان پينځه صفاتونه د دنیا او حکم د اخرت دویم لړالمنکرین د دو وياتونو کې حکم د دنیا او د اخرت دو صفاتونه بایان شو او درنه مړله منافقان اطو ایتونو کې لصفاتونا حکم د دنیا او حکم د اخرت بیان کړو بیا نن سبا کې مونږ په دې څلورو ایتونو کې دو مثالونه بیان کيم په دې څلورو ایتونو کې دو مثالونه بیان کيم د 파ره د وضاحت څوک څسمه خلک وي یو کس خلک هغه چاغه دا کلمندې په انتحا کې وی اغه د چا خبره وو کې ناغوي په خپل د عقل په بنیاد باندې هغه خبره بیختزان ورسی کړه دلیل د وطني ویلې کوم مثال د وطني ودانې کړه خوغه عقل کې دغه کار کوي چې هغه خپل عقل بنیاد باندې دا خبره بیخت ورسی دا ټول نه زهنترین خلک کې باز خلک هغه چې هغه ته ورته په خبره باندې دلیل وړاندې کړي تر هغه هغه کنایت نه کوي تر ټوجي دلیل وطني وړاندې کړي دا دویم قسم دمو خيار خلک دی خو دویم کیټګوري کې راځي د قران په حساب دوی له بت دلایل وړاندې نو هغه دلیل په بنیاد باندې دوی کنایته کوي نو بیا په دوی کې باز خلک په دلایل عقلیو باندې کنایت کوي باز خلک په دلایل نقلیو باندې کوي بازي خلک په دلاله وحيو باندې کنایت کوي او بازي خلک په قسمونو باندې کنايت کوي هغه تلور دایر بینشي وبونګه په با دې بیا مختلف خلک دي پر دویمه کټګوري کې او دریم قسم خلک هغه دي چې هغه بيخي نالا دي د غوي ذهن ترغې په دلالو باندې سر نخلاصيږي دا غوي په غنده خبره خاصې باندې نخلاصيږي ترڅو چې هغه ته د یو خبرې خبر مثال وړاندې نکي ترڅو چې هغه ته یو مثال ویر کې د یو خبرې بارا کې نو هغه بیا سر خلاص شي شو پوسپویشون په دې خبره وانه کولان کریم د کتاب ده چې دا د هر قسم ذهنیت والو د لپاره بیان کړي کله کله غره توحید بیان کړي دلیل وسره بیان کړي دلیل وسره داوا وکړي چې ارته زکم د هرځې موارزه یم دلیل وسره نې ناکلیانه نا ناکلیانه نا نا وه یا نکسمونه او مثالونه دا د دل... دا غا دا داوا هغه چا د لپاره کې چې هغه بیخي زینترین خلک اعوذدا دعوا او ایمان راودي باي صاحب اسلام لک ابو بکر صدیق رضی الله وانو چاغه چاوي لچه ملګری خو دلونه شوی ویتو به ملګری مې و ملګری دوی څار چاله کوي نو داری کوي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد محمد رسول الله دلی ملته نې کتلې بس پوښیو چې ملګری مې دا خبره کړې دا څار چاله کوي ازاد الله پیغمبر يم ب ډایرې کې کليمه ویل مسلمان شولې مرګري څملاو شوه نه څور غملګري سره وګوري او ملګرنه پختنه وکړه ته څه وی ته دې شروع کړي کومې نوې خبره شروع نه ولی په کوم بنیاد باندې عقل بنیاد باندې عقل سبا وی وی دې ملګري سره ما چلوي خاله تیر کړي دي ځکه غته د دمشق والی مرګره وکړ سدیګه د نبی عليه السلام د دمشق والی مرګره و و د ثرا تقریبا هغه د مشوموالی 15 کال تینو زشل کال کال اس کال تنو باسم په یو ذکر راغټیو دواړه وې د سره ما مثال خبره وې د سره زموږه مونه راغټښې ما په دې دومره عمر کې ما د کډروغ نه دي کتلی د دې دا, دا خبره کړې دا دام دروغ نه دي نو ګور د عقل دوم ته اس کار وکړه اړډړی کې ایمان راوړو بعضی خلک کوله کومره فاروق زلان هو هغه دلال ووره د قران ووره د بی ایمان راوړو اول کې هغه سر نه خلاصې <مار> و عمر عز وجل انه خلاف ومخالف نبي اسلام وجل لكن کله چې وارد دلایل وارد نو به سره خلاص او باز خلک د ابو جهل غونتی نالا او بیخي او د دلایل بیانې ده داوی دا بی بیانې دلی مثالونه بیاندل دل هیڅ سره خلاصې ده هغه وینې ته دروغج نه ته ځانه لګیایي د قران کریم د هر کس مخالکو د پاره بیان کړي هر کس مخالکو د پاره دا, دا مسله واضحه کوي دلایل بیان کړې دي مثالونه په دې وجوه باندې الله مثال مونږ غو تاسو ته بیانې او قران کریم کې مثال له هر سره پر راضي کله کله الله تعالی واضح کوي لقد دلتا دلتا الله تیر شوی ډله چې کوم دي د ډله مثال مونږ ترا کوي مونږ نورم زموږ ماغه خلاصې په دې باندې کله کله توحید د مثال بیانې کله کله رسالت د پاره مثال کله کله د قران د اهمیت د مثال بیانې مختلف طریقو سره خو دې پاک مثالونه بیانې چې هغه بيخي کمزوري خلق د هدایت ته محروم انی شي بهخه کمزوري خلق د ذهن لحاظ نه د حق نک محرومه انی شي اواغو پهغه معنی پوی شي عرب وی وی الممثل بلا مثال کالفرسی بلال جامی وی الممثل بلا مثالی یو خبره بغیر د مثال کالفرسی بلال جامو وی دې مثال د سدل کډ یو اس بغیر د واغو یو سره یو خبره وکي کنا او هغه هغه خپل خبر سره مثال وړاندې نکي وایي د مثال د څه چو سړې اس بغیر د واغو پریدي نو ځکه اس بغیر د واغو پریدي نا وکم خوځي چر خالهړو په د خپل نو د غرنګ کتاي خبر وکړه او هغه د په مثال سره واځي نه کړایو baseX خلکو د پاره خلکو تبره ګوري نو چې واځي هدي نه په مثال سره نو دا د شلو کتا چې د خبره بغیر د واغو د خبره پریخوا نو کار طرف لاړه په چا زين ته خبره ونغورځي په بدی او ځوانه الله اوس مونتا مثالونه بیانای غره درې ډله خو بیان شو کنه صفاتونه بیان فو درې وډلو وضاحت وشو مثال ته ضرورت دی دلته اوس هغه خلکو د پاره د مثال بیان کی چې دا غو مغزب په دې درې وډلو خلاصيږي هغه بیان وی چې نه ټول یو رقم خلک دي هغه وی نه بیان ټول انسانانه ټول خلک دي بعض خلک دمرضی کنه دا غو ذهن بالکل د منینه چې د یو سره حق د یو سره باطل ده هغه وی ټول ټول باز خلک د سيدي او باز خلک د سيدي چاغ وي نه زه صحیح ما ټول خل غلط تي باز خلک یدا مرزي نو د دې دلو د وضاحت لپاره الله مونږ او تاسو مثال بیانې دلته مثالونه بیانې دوا د وور او د وبو اول مثال د دوایتونه چې ما ویلې پدې کې دو د وور مثال بیانېږي او دا ورستنی دوایتونه چې دي او کسوي به من السماي في ظلمات ورا دو دینالاندی اخره پور ان الله على كل شيء قدير ترشلما ایت پور دید و ایتونکو د ابوم مثال بیانی کی د ور مثال د پار د منکرینو اغه د وای مړه چکوما او د ابوم مثال بیانی کی د منافقانو دوالینو د پار د د ولي دومره مس پدی دومره اشیاء او کی او د وبی ولی الله واغستا په دی وور او دی بو سره ولې موږ تاسو ته مثال بیانې د دې دوه ډلو دا سوال ده زم کی دی شي د بلته سره مثال بیان دی شو کنه مثال خبر دا وره او بونه بغیر د غره مثال بیان کړي د غره په حساب باندې موږ ته یو مثال راکړي یا د کودکم زناور په حساب باندې موږ دا مثال واځه کړي وي خو د وور او د بو مثال واغستو ځکه چې په وور کې او په بو کې دوه شې په وور کې نه په بو کې نه یو خیر ده و یو شر ده خیر او شر په وور کې مشتا او خیر او شر په وور کې ور وور خیر مور کې سړی به منه پخلیو کې ځان به ګرم یا بلکو کوم ګټه والی او به ګرم کی او شرم بکشتا چې ور ولګي بیا ځنګلات سزئی इलाکی سزئی د کډاوس پليله د نن سبا زمانه کې په ترکی کې او په دې استرالیا کې ور نه ولګي د کنه نو په اړه په ځان څه اوسو په کروڑونو تر کوی 50 کروڑ پاسټریا کې نو کله شروی نو شرم ټول نه زیاتی خو خیر له واره نه خیرم پکې ډیر زیات ده په ور کې ام دغه مثال د وبوم ده وبو کې خیرم ډیر ده ټول لوی خیر څه چې موږ خپل تند پسړو دا لوی خیر د وبو خو شه موږ صفایې کو د خپل ځان لامبو او دسکو زمينه ورمن مينزو صفایي ورمانې کو نور کټه تنه خلو دارنګ کې وبوش شر شیدو بو نو سیلاب کراږي ارتزان سره تبا کوي پوجا کوي او ځکه کی سیلاب رحم نشي اسی دا وبډيري شي په علاقه کې نو ارتزان سره کورونه تبا کوي سیلاب نه چی ځان سره تو کوي سي اسی پسي او ځکه کی بنده بند شي نالی بند شي او دا او د خپل حد نه کبيري شي ما کوم نقصان کوي پوجا مداخر او شرط په دوړو شيونو کیشتا دا رنګي په دې قران دا دوړه شي ځکه دا مثال د قران لپاره دی خا د منکرینو قران انکار کوي کنه د منافقانو قران انکار کوي زه خصه مثال او ته بیان نو قران کوم دغه دوړه شي نه شته بس وس ها پریده وس قران کوم دغه دوړه که قران دیونی ولو په دې دي عمل وکړو دا دې زکړلو بل لري بیان کړو هغه پنځو حقوق چې کوم د قران دی اول حق د قران تشینه په دې ایمان راوړي چې الله کتاب دې کې حق ده د حتل نوول دې حق ده دویم حق دا چې دا ازدکه درېم حق دا چې په دې عمل چې از کې به عمل کیږي چې عمل ټم کیږي چې از دې کې د نړۍ عمل پتی شي باندې وکي بیا هغه جاهل او څلورم نمبر کې د قران حق ده چې بل لري بیان کړي د نورم سره خير شي اکی شي او پنځم نمبر کې حق د قران دی چې دا نافز کې په وملک باندې په تور قانون په خپل ملک باندې خور کې دا پنځم حق د قران کریم نو ګټه د قران کریم دیونی وو ایمان راوړو عزت کوو عمل پکو او بیان کوو کو نافز کوو نو خیر خیر ده حدیث کাজি پیغمبر اسنه فرمایي د قران یو هدا قائم شي په ځکه هڅه در هڅه شللې کېږي حد دی ته ویلې کېږي لکه غلط نه لاس کټ کې دا یو حد ده. حد مطلب یو قانون مثال لنډ الفاظو کې قصاص دا وایي یا قاتل ته کساس کې نو حدیث کې راځي و چې یو حد په یو علاقې کې قائم شي نافذ شي په انصاف سره دانا انا چې مالدار لپاره نه او غریب لپاره وي دا يهودو طریقې ته ښا نبي اسلام یو بل حدیث کې فرمایي و چې يهود تباشیم دې لپاره دي چې مالدار لپاره یو رقم قانون او غریب لپاره بل قانونو مالدار معاف او غریب بیچاره پکینه خته قانون کله کنن صبا چیزونه سامانونه کومحال لے مالدار معاف ده غریب پکینه خته ده د يهودو طریقه وا نو حديث کراځي چې کوم ملک حد قائم شي دغه ملک دومره رحمتونه ني چې څلويخ کالو باران نه دغه رحمت زیات ده صرف یو حد قائم شي کوم ځکه یو قاتل له قصاص ور شي یو غل لاس کټ شي و دې برکات دومره ډیر دي چې څلويخ کالو باران دې برکات ډیر دي خدا خبر ده چې انصاف سره وشي هر چاله په یو ځرمان او قتل شي بیا د پیغمبر اسلام په زمانه کې یو ځل یو خزه خی... چې هغه د ډېر معتبره قبېلی خځوا هغه غلا کړې و نبی اسلام هم هغه من غلا ثابت شو قاضي ورمنفسره وکړ نبی اسلام خپل قاضي وو دین الله سکات کوي دین الله غوس کوي اوس هغه قبېلی ولا دا وي خو مون شرم دي زمونږ دغه پار قبېلی د پاره هغه نبی اسلام سفارښونه او قتل اب بکر صدیق تراغه چې پیغمبر ته سفارښت وکړه چې خیر ده خزر ده مافي کوي به نه کوي او وګصه دې کوځلې ونیما پیغمبر اسلام ته غزوی رغلم او دا خبر مو ته وکړا ما بیزته کې وخته لونی نیمه لاله عمر فاروق رضی الله عنه چې خیر ده سفارښت وکړه چې دا خزر به به نه کوي غلا ماف کوي عمر فاروق رضی الله ونی ما موضوع میں ډس شوی را پیغمبر اسلام ته ورزم سفارښت کوم ځکه هغه پویدو چې پیغمبر بده خوشحالیږي پیغمبر د مزاج د خبرو عليه السلام دو دوکسانې تیار کړ نبی اسلام لپاره ډېر خاره وبان یو د نبی اسلام لور فاطمه بیبي بی رضی الله وانو او یو د نبی اسلام یو آه... غلامو حارس رضی الله وانو هغه بي آزاد کو خپل کو پیغمبر اسلام د 10 شزان... ځان سره غټ کړل خپل زوي د هغه زويو انې د نبی اسلام المسيهو مسيه نه حقیقي هغه ورته په خوله من چې مو بولا اردو کې ته مو, مو... مو... مو بولوي داخله مسيه اسامه رضی الله وانو دا توګه څنګه تیار کړو او دا وسامه په نبي استمدیر ګرانو او دا فاطمه بیب په نبي استمدیر ګرانو کشر ډوری وا د فاطمه بیب او چې دغه څه کار دي نبی اسلام دومره غصه شو نبی اسلام وې افلا افلا ود الله په قانون کې تاسو ماته کوئ د الله په قانون کې تاسو دا خو الله دا, دا الله قانون دی زمما قانون خو نه دی تاسو کوئ نو د قران برکات دوم لر ډیر دي دی. چپوزه کې نافذ شي نو خبر می دا کوله کي وسړه قرآن په سلاړو نو برکات اندهې زیات دي حديث کې راضي پیغمبر اسلام فرمای او ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزاو به اخرين الله په خپل کتاب باندې ډیر کومونه او چتئی موتبر کوي دا رب ته وګورکنه دا رب څه حالو اسلام نامخه یو آزاد سره بهونی ولا غلام بکو خرص بهکو بازار کې یو یو بل سب... بپدی وجل چتا مال ویلو قتل دا خو زمون په ماشرکم در جنگونه کیږي پدی ما تا مال ویلو قتل نیغنی د زوبل به وجل فسونو او ار دوخونی روان وا په یو او خواندي چلويخ کاله دوخونی وا چاغه او خسر پټی لاړه او دی او کونډه هغه کونډي وی چی هاي کماخ میړ ځنده اوس په ما سره امام پټی له بوخ نه راتله بس خزم جاي لوا ورونه و ا خو د میړ ارمان کړي ناغلار دی هغه وخه چې کوم مالک هغه وجله چې لوخه یې سمباله وکنه چې موږ خو د د لاسه میړارمان کړي بچاغه وخه وجلې دا دا خلق راغلي دوی وجلې دي چلوې خاله په دوکه دښمنی و پدی وخه د لاسه د یو جاهل خزی د لاسه د یو جاهل خزی د لاسه چلوې خاله دښمنی و نو د عربو د احالو قدی حال چلوور به جونډې خخوله ډیر نورم بترینه واقعيات دي د اوی لباس چې خبره لباس د خپل زناورو څمړی وي پستی کیو هغه یا با. چول دغه جامو او جا چاغه خصوصیتونه بد بووی بطلو دا غوینه تونه ول بوی پکو دا غوې بچا زناورو لباس پچو هغه به صفاغه طریقه به نه چې د ډایرک بچو هغه به لباس دوو واچو صفای طریقه به خو بیان تونه صفا کی مشینډری خداینه کو دا ډیر په بد حال باندې و با. خو قلاتم دا قران ونیولو حکم ذل الله و رسول نن موږ دا صاحب کلام مانی داوی په ناموس باندې موږ جنگیګو دا صاحب کلام په ناموس باندې موږ مړی کوو او ځان په वजनو خچالهوی په سیبادره دی ویلې قران دا د د عزت صفایانه کې موږ او تاسو ته تا. ولی کې دومره خیرو قران دوه دې دې مرتبه رسول نو کې مخیرم شته چې ودی نه وو خو چې پرې دی خو شر په اداره چ ابو جهل ته وګورکان ته अंजाम شو شر په اداره چ عبد الله ابن ابي بن سلول د منافقینو سردار ته अंजाम شو نه په دې موږ باندې لعنت ويو ابو جهل باندې موږ لعنت ويو خو شه دا رنګه کوم خلکو چې قران پرې خدا موږ یې موږ خو ځا موږ وډو عمر نشته کنه خو موږ چې په خپل استرګو دې موږ په ملګرو کې چې قران تر اغلی ناشتي او به ته قران نکټشي دي یو یې अंजाम موږ چې اوس کوم حال دي قسم خو دا چې موسم لا وشي چموکه څیسره په ټیم کې قران ته ناس تکړې وو اوس مطلب کټشي وی, وی دي نو مې موږ ته وی وې کسا په افسوس کې کړي کار باندې چې موږ قران او هميشه چې موږ اوس ملياو کې يا خالص ته لړ دیو يا بځي کې نو ارمانې کړي دي چېرې موږ پری خيره قران نو بد حال دي ویلې موږ ته مو کوم کیسه کیسه دي په شي پدی وجمانه اللہ د اور او د وभूमी سال راوړو زکه چې و او بوخه خیرم شته او شرم شته او دا رنګ قران کې خیرم د او شرم دی چا چې ونی و لاغید خیر خیر دی او چا چې په هر شاخ چې قران ونی ولو په کې او د خیر دی او چا چې قران پريخو لاغید پر شر دی خوښم نو پدی زکه اوس دومي سالونه بیانېږي ګوره یو یو خدا خبره و بل خبردار چې بیان خو وشو درېډلو مخکې خو می سالونه بیانې د وډلو دا ویلې یو سوال پیدا کیږي د مؤمنانو مثال ولې موږ بیان نکړو په کار د چا مؤمنانو مثالیم بیان کړی بی. وی هلاکې په نور زینو کې د مؤمنانو مثالونه بیان شوي دي په نورو سوراتونو وایاتو کې لیکن په دې ځکه کې بیان شوي درې 달리 دي خو مثالونه د دوو ډلو بیانېږي دا دا ځکه چې دا, دا مثالونه د مؤمنانو ته بیانېږي چې مؤمنانو ته مثال بیانېږي نو خپل ځان مثال خوتل نه ويرګي په دې کې په دې ځکه کې مؤمنانو ته الله دغه مثال ورخې ذکب دی د مؤمنان مثال ساکت کو او غد چې مؤمنان ته الله ورپیژنې داغه مثال راړو ان دا دوه ډل مثالونه د منکرینو د منافقانو مثال منغو تاسو د لپاره منغو الله زکر راړو چې منغو تاسو ورپیژنو په اول دوا ایتونو کې دا ماچ کوزي پر تلاوت کو پدې د منکرینو مغضوب عليهم ولهم ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون تدغد مثال بیانی په دې دواياتو کې وزغره ور د قران آیاتونو کې حذف ديري دا ټول من په اصول کې ویلو حذف ديري حذف معنی چې قران یو ټکی بیان کړي هغه کې پورا یو جمله پاتې اغه جمله به تر او باسه وزغره مثلوهم مثال د دوی د چا مثال د منکرینو مثال اغه دوه مدل اچوه اول ډله مؤمنان وو دوه مدل مؤمنين او منکرين وو او درې مدل منافقان وو مدلته دوه مدل مراده مثلهم د دې چې ګور حذف په کلام پړده چې مثل الكفار مثال د منکرينو دا مثلهم کیننه د خبر پرته ده د اولی کوي مثلهم می مثل الكفار مثال د منکرينو فی انکارهم انكار ده دوئي كه ومثلو کا اوستا مثال اوستان مثال نموراد توق ده اوستان پیغمبر علیہ السلام ده اوستان نموراد ترقیامت پوری قرآن بیانه اون كه توق چه قرآن بیانه ای دا, دا هم كنان خبری کهو مثال مسال الكفاری في انكارهم مثال ده کفارو ده اغوی پا انكار كه ومثلو کا مثال في بیانه په بیان د قران کې کما سل لذي په شان د هغه سړی دی د ځکه کدا جمله تاسو پکې د حذف ورو نه باسه جمله صحیح کېږي نه بیا د جمله سم نه خريبي صحیح شړې ور معنی پویډینې شي صحیح کما سل لذي په شان د هغه سړی دی اس توقدنارا چې بل کړور ګورا په دې ځای کې علم الاوې چې کوم یو رالوا یو خلقو هروی په یوزې کې ناستو په تیرو کې ناستو ګور ته مثال چې په شان دغه سړی د استوقدناره چې بلې کړور وهونه رجال قائدون د دې استوقدنار نه بعد دغه جمله لګوي ہونا رجال قائدون دلته خلقو ناستو ہونا رجال دلته سړی و قائدون ناس ناستو پدې د دې اور د بلدونه مخکي زلو طريق لا راته ورکه شو و د خلکونه دا دې ستوګد نار نه بعد د غټه جمله فلم اضا ات بیا بیا و مخه ان شاء الله خير ده او ورکی ګیمور ته فلم اضا ات بس هر کلچ وکړه رنا وکړه دی دیور ما حوله هو غیر چاپره د دې سړینا کوم سړینا چا چې دا اور بل نو بیا دې ما حولهونه بعد بیا یو حذف یو کلام حذف دې پټ دې هغه کلام دا ده چې لم ينتفعوا منها دې خلکو فائدہ وانه غسته د غور نه اول لا ټول ومه به سر ناراضم به ان شاء الله ما حولهونه بعد یو کلام دې بل چې لم ينتفعوا منها پای دې وانغه صدې خلکو دي, دي ورنه نو ذهب الله بنورهم بوت الله رنه د دوینه وترکهم او پري خلدوي فتوغيان په سرکشه دوی کې لایب زرون دوی اوس نیوی نه نی حق خا دا اوس مثال لکه سوچو کای مثال دسه الله وی ته خلکو پته کې ناس ته د جهالت پته ورو کې ناس ته لکه مخ کې ما جهالت ته اشاره وکړله دومره جهالتو چلوربې په جونده په کور کې خاوله خدوم را جهالتو د جهالتو ورا چ دې اوسړي به بچی نه کېدل دا غره د او عليه السلام اولاد او دومره ذلیل شوې وو چې بچی به نه کېدل نو یو خلې سړي بچي خو خړو خزلې بيوي وړه او دینه مال بچي را وړه دومره جهالت دا څوک دا خلک دا کوم نهيان نه وو دا کوم ذلیل کوم نه وو دا د اسماعیل عليه او عربو عرب د ابراهيم عليه اولاد کې بغير د شوبه نه بغير د کوم شک نه پنورو کومونی که بیا مشغل شباب وې خو دوی پدې بریم مثلا اولاد, اولاد کېدو کی چک نشته رې پوه شو نو دا پټې رو کې ناس د جهالت جهالت شو یو بل به وځل پنه خبره باندې جهالتو جهالت شو چې تیګي سر ټیټو بوت له سر ټیټو کبر له سر ټیټو ونی له سر هر چی له سر ټیټو درې سو وختو خو صرف بوتان پدې بیت الله کې نه یې د بیت الله دا کاونه دی کیننه او د دې پیرڅو خبره د دې منجاور د نبی اسلام سکتره ابو لهب د ادریس او می د بوتانو پیرو منجاور یو په شو دغه خواه حالت په دې وجه مې هغه مشوره واقع ده د مغیر ابن شوبه رضی الله وان هو مې منځ منځ کی د خبره دیږي مغیر ابن شوبه کله چې روم دوی حمله کوله د دې لخکر مشرو ابو بيد ابن جرار رضی هو د جرنی له غټ سپه دوی جګړه حمله کوله دا روم هغه کې دونه غټ سلطنت ولکنه سه با چې چینو مثال خبره چینو امریکانو سه با غټ سلطنتونه دي په دنیا کې دوی ډېر اثر ده روس ختم دي تقریبا یی ایرانو نیو دنیا ایران نیولې وا او نیو دنیا روم نیولې وا کیسر او کسرا عرب چو دا آزاد قبایل وو د پیغمبر ستمدقومزیه کې باتیو دا آزاد قبایل په دوی باندې د هر کبیله خپل خپل سردار معلومه خپل پر مشري معلومه اودیک خپل مینځس چې دوخمنه ډېره وي بهر حال نبيستم چې کل راغه صاحب کرام اول خطول عرب ونیول چارا به ونیول نو اغه د ایران او د روم سرحدونه له دوی راغله سرحدات له دلته خو ایران ډایرک ختم کو ایران خدای څخه ختم شو ځایونه اغه خپل ځان معنی پوینه شو ایران چې موږ ختم شو اي کغه او راوزه خپل مینځس کې سره اډم شو زویږه چوپلاري وجلو او خپل ځي چوزوي وجلو بختتن وکې چا کوم سړی چې خپل مرک نه بایم د خپل مرک لا غیا چوک و زماد زماد دی او د ایران بدشا دی هغهته پته لدللی او چې زما د ز زما د مرک بند کوي لګیا دی او وکړه د پلارې د یو خپل نمارري کې زهاهر کې خوا او هغه بترمان ویکل چې دا د قوت دپاره دوواده ب بوت ویک او د غزو چې که پلار مرک د ج پلار ارري خلاصه که ده اغه د وای چوکته نو د زی وی چې خا د خپل مې دومله خزي کولې دا خو د وای نه خورلې نو دا اغه د وای خورلې دا او هغه مګه ټایم کې مردار شوی اغه زوی به دغه لور چې کومه اغه بادشاہ شوی دا نو چې هغه بادشاہ صاحب کرام راغل خسته او ټول څه دنه واغستو ایران خو ختم کو روم نه چې مخامخ شو دغه ټایم کې د روم بادشاہ اخوري د دې فتوحات چې ایران خو ختم کو زمو نمبر دی خپل مولان را امولانته پادران مدران يهود او دیسیان او پادران چې کومه وي ته یو چیر د دې خلکو الهه چې شهره يهود او نصارا و ته د دې خلکو الهه نشته زموږ په کتابونو کې لیکلي دي دا خلک په دنیا نشي فتح بكي نو مغریب بن شوبره زلوان هو دا ابو بيده د دوی خطولې غلو روميانو چې موږ یو کسر ورګمغه وسه مزاکرات کو نو ابو بيده مجره مغریب بن شوبره ورولګلو چې ته ورشته خبره وسروکا چې کلا مغربنه شو باور تلوم ودي بادشاہ چوکړه گیر چاپیری خيستاد اصلي نه لیس اداسته نه د خلقې ودرول دې دربار په دي غاړو تا او سور کارپټ د گیټ نه وال تر اخرې پوری خور کړو دا ویل چې د دنیا غ درنګلیانو پرکو پروغ راشي روبر باندې راشي زمونږه فدا غور سلطنت د خونو د منظم خلق دي مغربنه شو باڅنګه دې محل تر نږدې شو او اصل کو شو هغه چې کده سينو قتلو اپو شو خو دا, دا خپل لا د کومو د اتورا د د میانو وبا سلاميان چې کومه د دې کور په نه وبا سلو او لغړه توره چې د په دې خپل لغړه وزان د کړله مده ور پسې راځوند او شاته د دې روانو غتوره ور پسې را روانه و پس مکه مانه هغه کړله تر بادشاہ تر تخت پوره د د اکسور کا په ټول سورې کړو په دې توري سرا د د دوه نه د ماورو براشي په بچا چې کداو تني بچا چې وکتل دا ځي بسړه توريته غوړو دي ټیټو پاس ته غوړه د تکبر دي دي تکبر لګوړه او په کار نه چې کافر مقدس مسلمان تکبول کی حدیث ته پدې پیغمبر اسلام السلام و تکبر عند المتكبر التواضع حدیث کرازی و کبر جن مخک قبر کول دا وي ان دا بیلنس ته نبی السلام فرمایو خو چې کبر جن مخک تکبر کې نو دا خو پیغمبر هغه پیغمبر حدیث نه خبر و د بچا و توی تاسو خو کبایل خلک ای خلک ای غریب خلک ای پسی و دیر کما ولک تناڅه علاقہ ملکابم دیر کما زاب مذاکغه بو کو زی جنګونه منګونه نو غریب ابن شوبور تبی چې دیر په بخاری شریف دا هغه تکرر شته دی وای چې منګه وای کنه ازلک او منګه دیر اسلام نامخ کې و موږ دومره خلک چې موږ به د کجور او ډوکه خوړل او د زناور پوست کی موږ اغوستل او هر طالب زموږ سره ټیټو کبر له زموږ سره ټیټو ثیګله له زموږ سره ټیټو یو خپیر له زموږ سره ټیټو طالب له زموږ سره دا ودا پیغمبر او دا قران موږ و دا قران دا پیغمبر موږ په دې پیسو میسو باندې موږ چوکني شاکستره درې خبرې دی یا مسلمان شه زموږه وروره کینا بس مسلمانې موږ وروره جنگ موږ نشته دغه خبره کوم سرمانیګ نه موږ ته ټکس راکاوه موږ ته ځان ذلیل راکا د الله قران مخ ځان ذلیل راکا ځکه ته باغی او که ټکس نه او جنگ لا تیار شه بدرې خبرې دي نور خبرې موري نشته نه جنگ کوو خو خزه تیار شه چکه له مغرب نشو بره اغلو نو چې جنگ دې نو دی بادشاہ خزې ودرولې پدې اغ باندې د دې محل پدې ا د دو دیوالونو باندې چې دا کار مو سمو لخر راشی د خاص لپاره پام شونه دا دوی په دوکه به یو جنگ مونږ به ښکاستور کو چې کله زموږ غریب نشوبر زلون هودي مهالت به لخر سره نږدې شو چې جنگ په کومه رضوان دي او چې دا داو کله چې دا خو بل گیم ده اگر دا ری کو ویلې د قران آیه ویلې او چې کل المؤمنین یغزوا من ابصارهم د چې مؤمنان ته و چې خپل سترګي ټټي کوي او حمله شوا نو چې کله جنگ ختم شوندي او صحابي بل وی ویا راته د مهل هغه د وکتل کناغه دیوالونه ویا رانه ته خامير حکم کړو چې سترګي چټي کوي دي کتلې دا د سابکره امیر و ته حکم کړ چې سترګي چټي کوي تر جنگ پورې سترګي چټي وي دګني دي کتلې په پوه شو نو دلتا داخله جهالت په تیارو کې پراته و ذلیل خلق او مرنجلانو هو وی وی کونه ازل قوم منغه وړیل ذلیل خلقو اعزن الله بالقران مون تعالی عزت راکو په قران باندې دا په تیرو کې ناس ته یو سره راغلو هغه ور بلکو او دې خلکو نه لار مرکو اچ په کوم لار وصل شو یو سره راغو هغه ور بلکو چې ور بلکو دې خلکو ته لارو یو خره نا چرنا شیدار خرشي کنه منطقه خرشي او بل ته خودله چګور لارم دغه ده منځل په دلار مدرسه گئے نو د خلکو ته پکارو چې د سړی نه مننه کړې وي قدر یې کړې او ته چې ستادر خیر او ستام ته مونږ به تیروک نه رانا کړه مونږ ته لارو خودله قدر یې کړې وي عزت یې کړې وي به لاړو پکار دوی څوکړه دوی اولټه اماګ اسړی په سراوا غستا چدامک رناواله و لگاواله دامک تلاره دغه جړم ته شو چرنا یکړوا دغه جړم ته شو چې خرپ تلاره خود له وسما هودو دغه بيزتي شروع کړه دغه مرګری وژل به کړ تکلیفونه مصیبتونه او پروا واغسته نو الله و زهوالله بنورهم اگراناتن الله بوتلا مدینيلا وترکهم فی ظلمات او داخل کې پدیرو کې پروا واسته د مکی ولا خلق ابو داخله کې مترو کې پر وسته فهم لاي سرون تر مرګه پورې به حق نه دي دلې پغه جاهرت منمړ شي دا مثال درسې پر مثال باندې پوښوم وزغوري الفاظ د بیا وګوري خامو مثلهم دا مثال دی د پیغمبر علي سلام او د منکرینو او دا مثال دی د هر قران بیانونکې او د غیر اكو ولا خلکو مثلهم مثال د منکرینو په انکار د دوی کې د دوی د انکار مثال درسې دی الله وي ومثلك کا البيان بیان تا مثال د قران په بیان کې کما مثل الذی په شان د هغه سړی دی اوس مثال را ذکر کئ پیغمبر علیه السلام تا په شان د هغه سړی دی, دی, دی, دی, دی, دی, دی ایستوقد نارن چې بل کډور ورته څنګه بل کډو چې هاونهاره جارون قایدون خلق به تیار کې ناز تو زل طریق او لار د نور کښي وایږي د سړی وتا فلما اضات پس هر کله چې رنا کل وکړه دی ور ما حوله ګیر چا پیر د سړینه د خلکو نه نو لم ینتفعوا منها د خلکو فائدہ و نه څه د نه الټه بیزتی شروع کړه مخالفت شروع کړه وجل شروع کړه تکلیفونه شروع کړه ذهب الله بنورهم الله تنغره نه بوتلا بوتلا الله بنور عمران د دوی وترکم او پری خودل دوی فی زعلوماتن پتیرو لایب سرون دی وس حق نو ویني عقب جهل ادباشي با هغه سرداران د مکه او به تر مرغه حق نه دي ديله په ماکه جهالت کې مرشي وي دي په جنگ کې مر څوک خپل مرګ کې مرشه او څو په یو مرګ څوک خپل مرګ باندې مرشه څمنه کان دي د حق نه بوک مون ګونګيان دي د حق نه هميون راند دي د حق نه نو دوړاندو کانو ګونګيانو نابوجه کونو روند خنو مونګه خنو مونه ویلو چې دوا سترګي دي کنه یو د سر سترګي یو د رد سترګي دوا غونه د یو د سر غونه یو د رد غونه او دوا خولې دي یو د سر خولا یو د رد خولا ویل چې مې ویې خوله ماینده راځي اثر کې دوی هغه د زړه سترګي د زړه غونه او د زړه جبې چې وا هغه غونګ شوی وا هغه ختم شوی وا خپل ګونه د وجنه او ګونه تشه مخالفت هغه ګونه تشه وا انکار سمون کان دې د حق نه بوک مون ګونګیان د حق نه اوميون راند دې د حق نه فهم لا يرجون پس دوی وسه نو واپس کیږي دې حق ته که ته سمون دیل حق ته نو واپس کیږي ګور ماګه مثال ذکر کو کنه ختم الله ولا قلوبهم ولا سمعهم ولا ابصارهم غشاو د دو دې مهر لگولاله دې په ډونو باندې دې په غونو باندې دې باندې دلته ماګه بیا وکړه شدا کان دې ګونګیان دې د نو واپس کیږي فهو لا يرجون نو دين و واپس کیږه دا اول نه مثال د ور د پار د منکرینو چې دا منکرینو ته ور بل شروع نه بل شو دوی دا غرانا نه غټوانه غسهل بلکې الټه مخالفت شروع کړو نو الله تعالی غرانا بوتله بل زیله اغه مدینه چې هغه نسبی له ځنه د اوچت خلق نه د مکی په مقابل کې ها د مکی نسب ډیر لویو پارابو کې مکہ قریش خلکو قریش بارابو ګړ غټ خاندانو ډیر لوی نومیو او دا مدننی واډ غریب خلک او نسب نه لر کمزوری خلککو دا یو نهبل د غیرتهاد شووو خلته رنا لاړه او هغه خل د مدینی خلک هغه به غو دنیاانیېخواه شوي د اوړ دنیانیمانې بیا اسلامخورکه غړ دنیاې بیا هادونو کړي دي او داله دی دپره ت ک کړی دی د جور کړی ده دا اول مثالو دا دوه مثال به انشاءالله سبای مسله هم مثال دمون کرینو په ان کار د دوی کې. او مثال ست په بیان کې کما سرلذي په شان دا غسړي دي ایستوګه د چې بل کړو وره او څخلق ناس ته په تیاره کې لارته ورک شوی و فلم ما اذوات دي سړي و ته بلکو فلم ما اذوات په هر کلا چې هر کلا چې رناق رنا وکړه دی وره غیر چا په سړی نه او خلکو لاره لارو خو دل خلکو ته هغه منټقه روخانه کړله نو محاولهونه بعده وبلا خبره ده چې لم ينتفعوا منها دی خلق دا غیراننه فائدہ وانه غستا زهب الله ربط لا الله بنورهم رنا د دنیا وترکهم او پری خدل دوی فی ظلمات پتیرو کې لا بسرون دوی نه ته بلا خبره را نیو را شو اول ویل چې بلیکو ور لیکن رست وی چې زهب الله وبنورهم الا رنا بوتلا کار خو د څه وی چې الا تن دا غور بوتلو غور بل په کار د چا دا غور بوتلو مدنیلا ګورېونه وبیا دا ځکه چې موږ کوم کې دوه فائدې یو خیر یو شر هغه خیر د وور الله بوتله مدینه له رانا د نړۍ رانا هغه د کيدي رانا الله بوتله ا چې کوم شر پکې وغه کې پاتې شو به په دې مکه وله منه کاه تر أغلې نبی اسلام دومره کاه تر جخل غول بیا حقیقت کې دا نه چې یو بل بنه تاسو چې چا دکومېنټیز به وکړي نمبر 2 به کړه غوښدل بیا ابو سفيان رضی الله عنه نبی اسلام ته راغور دینهل کړه واکه غشتره دې دې اشاره شته بیا ابو سفيان رضی الله راغور نبی اسلام ته وجستا کوم یو ساتربورانی وبسته ویلاله کا بس غضب الله تعالی سوالو بس دې مصیبت نم خلاص کې نبی اسلام بیا دا سوال کړي نو بیا الله تا صادق ختم کړي رضا الله نبوت لالا بینو پر نور وی ور و نو ویله نور څه دغه خير چې په کې کوم او پیغمبر کې هغه اللهم دني نه هغه شر چې کوم مکه کې دوی لا پری خو او پری خو دوی فی ظلماتن پتیرو کې لا یوسرو نه هدي وس نویني حق راندې بيخي سومونه د حق نه بوک د حق نه عميون راندې د حق نه پس دوی لا ارجعون نوا پس کی گدی